За Холмською дружиною везли пораненого дружинника Теодосія. Довго не міг очухатися Куримса після Данилового удару. Нагнав жаху Данила на татар. Записав літописець, як татарські воєводи умовляли непосидячих, що рвалися наскочити на Галич. «Како, ідіши в Галіч!» а Даніла, князь, лють єсть. Отже, от імі ти живот уб'є, то хто тя ізбавить? Було зроблене головне. Ця битва показала всім, що татар можна бити, що не такі вже вони страшні. Зраділи руські воїни, хоч і невелика перемога, та відплатили за кавку. хоч і небагато татар знищили, та упевнилися, що усіх можна знищити І прогнати До четвертого корця Теодосії Не доторкнувся Миходію Годі Не можна Мені ще треба йти До папських послів За два роки Він уже й забув про свої рани Тільки права рука Не рухалася Висіла мов колода Не міг її підняти Теодосію. Татарин Перегубав жили. Данило довго думав, що йому доручити, а потім вигадав нове місце. «Тобі, Теодосію, вже не піднімати меча, та й старий вже став. Хто ж будеш допомагати двірському? Будеш чужоземців, що до нас приїздять, приймати? Дивитися, щоб не голодні були, щоб спати їм було де». А до нас багато людей їздить із Польщі, і від Папи, і з Горщини, і з Шехії, і купці приїздять знатні. А наших суздальців-новгородців п'ян пишно приймати слід. Тобі піклуватися про них. Що треба, до мене йди, якщо з двірським не поладиш. Так Теодосій став тіоном у посольських справах. Сьогодні він заскочив до Мефодія, а сюди збіглися друзі близькі. Цікаво їм було знати, що за люди вчора надвечір приїхали. Гості вже випили і по четвертому. Мефодій з докором дивився на Теодосія. «Та, Боже мій, сухо в моїй хатині, як у печі. Раз на рік дістану того меду, і то ти відмовляєшся. Що я, боярин багатий, може я згоря п'ю». На останню гривню меду придбав, а ти не п'єш. Липий четвертий корець. Що тобі чотири корці? Теодосій простяг руху. А у хаті чотири кутки. Чого мені боятися? У мене дві ноги, по два корці на кожну. Не так уже й багато. Він перехилив четвертий. А більше не проси, не буду. Що розмовляти з ченцем треба. Раптом язик десь зачепиться. «Що Данила скаже, як знає?» «Не зачепиться, – підморгнув Мефодій, – «Вийдеш на дві, а там мороз, і весь хміль з голови вискочить, та ти про послів папських оповідай». Учора в світлицю одвів їх спати, найстаршого окремій поклав, а чотирьох ченців у маленькій світлиці. Познімали кожухи, чухатися почали». «Застромить руку під і чухається. Я кажу їм, що може б скупатися треба, води нагріємо». Один булькатий чернець відповідає ще звичай у їхньому монастирі такий, двічі на рік у лазні купатися. Та й лазня яка, в діжку води наливають, а тоді лізуть туди і хлюпочуться». Кажу їм, давайте по воду скупатися. У нас така лазня, що шкіра одстане. Ні, не хочуть. Кажуть, перед Паскою вже дома покупаються. Сміх розбирає, а сміятися не можна. Цілий день вони їхали, померзли, а в світлиці біля печі розіпріли. У нас і людей таких нечепурних немає. Руська людина не буде в бруді сидіти. Моходій налив ще один корець і досі, захопившись розповіддю, і п'ятий. «Усе допитується», – продовжував він, «Чи скоро в нас латина буде?» «Та про папу оповідають. Той булькатий каже, що у папи два рази в палаці був». Усі підсунулися ближче. Мефодій запитав, «Самого папу бачу». «Молодь, що бачу, їх десять чінців під стінами стояли». Свічки тримали, а до папи якийсь король приїздив. Поприходили кардинали, біскупи, і короля привели. І всі вони кардинали, як увійдуть у світлицю, де на троні папа сидить, тричі на коліна перед ним падають. А як доповжуть до нього, то цілувати треба папську руку або ногу. Кардинали цілують. «В праву руку коло застібки Мантії, єпископи до коліна припадають, а король повинен і руку, і ногу цілувати». Мефодій тричі плюнув у куток. «В ногу цілувати? Нехай цілує. Це папа хоче, щоб і руські його вонючі постоли цілували». «Хотів папа, та наші не поїхали і не поїдуть. Тоже краще, папа, нехай мого коня у хвіст поцілує, розійшовся Теодосі». А давай ще шостий, від неділі ж до неділі шість днів. Шост не розпробував, чи мед у тебе смачний, мало випив. Може, Теодосій ще куштував би виході в мед. Та прибіг служник, бабським людям треба давати снідати. Старший чекає Теодосія. Хитрий чернець, зрозвітався Теодосій. Пити їм не можна, закон не дозволяє. Так він іде зі мною вдвох, каже, молитву сотворити, а сам до меду прилипає, як муха. Учора три корці висмоктав, оцей зараз чекає, не хоче без меду снідати. Служник два рази підсаджував Тередосія на коня. Він ніяк не міг потрапити в сідло і все лає в татарина, який рубонув його по правій руці.